لا اتخلی المؤمنون الکافرین محقی مسئلت رشو اچھے بادشاہت ورکون کے اللہ تلا عزت او ذلت ورکون کے اللہ تلا دی داٹول سی زنا قدر اثبات دی دات ول د الله پر د سټ کوادرات کې نو بیا دا دیسې زنه په اړه د کافرانو مناسبت واضح ته آیات کوم مسله بیانې کی لایت تخیل مؤمنون ندني مسلمانان الکاکین کافران لا اولیا دوستان من المؤمنين الا و دم انا کاپيران سره دوستي کوي مسلمانان سره دوستي نه خدا كار دي روانه دي دينه الله من نه د کاپير سره دوستانا داوي مختلف سورۃ النلی دیکھا پیرانو باپ مکہ کیم دا سکول عبداللہ ابن اپنے پاس سبن روایت دید جہا حجاج ابن عمر ابن عبدالحقیق اوڈا کرنگی کیس ابن زیتہ ایہودیانو مسلمانان و صحابہ او سرمیں محبت دید پارسات چیر بزدید اخپل دین نواری نو اللہ من تا چیتا سدیس رد رزلو دوستانا ما سرم صحابہ دا یو دیاں کا پیران 20 ران د زړه نه دوستانه مسال عام کو نازل شوه دک پس منظر کې حکم یې عام د دې زمانہ کې خو بیا دایو سات یو دوستانه د موالات په توګه لګیدلته اولیاء علی اولیاء لګیدل موالات قلبیه د زړه دوستي چې د زمانہ محبوب وګڼي داونه راواله کدا زلمنا داسې محبوب غاڼې چې بالکل د مسلمان سره د اغه دینم برابر او مسلمان سره برابره بیا کوفر دی دا مسلمانای پښانتي حق غاڼه او کدا ځینې نو بیا د زلمنا محبت د کافر سره دا ګناه ده د زلم محبت منګې د کافر څې نو مولاک ہونا که ده دین پیده بار سره حق گانه محبت و سره که کفره و کانه ده حق نگانه خوبیان ده زلن ور سره مینه که د مسلمان سره برابرین و گناه او دویم کسن اغیطا ویلکی مدارات و خاطر مدارات مطمونگا تا سو بختو کی وائی دیو عزت کو خاطر مدارات کو نو دیکن بیا مختلف تی یو خاطر مدارات اغه دديده پرځي چې د مسلمان شي نو دغه پیغمبر علی السلام خړې ده دایز خاطر مدارت دديده خبره پر دا مستحسن ده بهتر ده چې هغه سره خپل علم او ساتي دغه خاطر مدارت یوګي د خاطر مدارت او د قدر دوج اسلام کوي د رخل کو د اسلام چ کوششو د نپدک کې باندې کوشش خاطر مدارت دديده پرځي مسلمان شي دامه خاطر مدارت دیده پارچده اغا اکرام که مل مشوه ده اکرام ایک که هم خاطر مدارت ویلی کی بطور اکرام او دام جایز نوی علیہ السلام سر کافرانو راغلی ری سیرتونو کتابونو کتابونو کتاگیر دیگلوی ذکرونا دید بلا او خدون راغلی ریش میری لیه پانگوز کنو برا برا دیگ زیاد دو او فود ده نوی علیہ السلام سر جرگی راغلی ری کافرانو او باکی سورة عبس كبام راشيان تكي نو دا كافر سر خاطر مدارد آداغ خيال ذاتل پده اتوار سر اکرام اوكي مهمان نوازی و تنمخ نو كتير شو صداقه والمور کولش زکاة نشو مالو تعاون آور سمو کولش او خاطر مدارت تيو ده ده پارده چداغ ده ضرر نبان بچه ضرر دي سره ده پده والا خيال زاده. نو خاطر مدارت کی مدام شرعیت کی جائز دا د خاطر خداره خاطر مدارت دديده لپاره چې داغه د zarar نظر بچ دا, دا, دا دري صورته جائز دی په اکرام د دديده لپاره چې مسلمان شي او دديده لپاره چې تا ته د zarar خطر ازار نه بچ کیږي الا ان تتقو تقا دا که خاطر مدارت ته اشاره راشي دا دری وړه جائز دی او د دې لپاره خاطر مدارت کې د د دې لپاره کې د پیدي د حاصلونو لپاره رضا درښت نه خاطر مدارت که اسلام نقصان نقصان دي ندا د خپل او د خپل غرض د خاطر مدارت کول او خصوصا چې اسلام ته پکې نقصانات د دې تفصیلو هم ان شاء الله اتشتم سي لا ينحکم الله انما ينحکم الله ال تکبراشي هغه کې تفصیل لږه د اتشتم سي پره کې خپل او بل اغم واسات دې درنګ کې سمواسات غرمراضی مالی تعاون مالی تعاون وسرا پليشي راجستان ملکي كم کاثر پاتيكي جي ذمي کار دهندا غسر مالی تعاون پليشي ا چ كم مسلمانانو سرا الٹا جنگي کي هر به کار دهندا غسر مالی تعاون نيشي کولي زګه ده مالی تعاون جو کا الٹا په مسلمان استعمالي هغه الٹا په مسلمان باندې استعمالي جي مدد مالی تعاون د ځکه کافر سره چې حربې کارته مسلمانانو ته جنگ په مرچک او وړاندې سره مالیه او نشه کولې ځکه په خلاف مسلمانانو مستعمله دا دري خبرې تفصیل مې ته یو مولادت کلي دوستانه نه نه بې دې ayat کې منادا مجادله کې برשי یو کې سم نه ام موساد د ذمہ پر سره جاهز دی د حربي کا پر سره چې مرچک تیار دی مالی تعاون دغه سره درسته بګېر تعلقات اغستل خرصول یا موحدې شونه دا جاهز دي لکه څنګه چې اسلامی منكون موحدي کیږي د کافرانو سره چې اسلام ته هیڅ نقصان نه یا د غیری ستر تجارتی ماملي شو د تجارتی ماملي اجایل دی موږ تاسو ته د امریکا د خپل هیواد د بلد خپل او استعمالو نو دا څنګه او تجارت د غيری سل جایه ده یا ایه الزینا امنو ای ایمان لا یتخذل مومنون لا یتخذل مومن لنیزم مسلمانان کافرانو لرا اولیا پر دوست هسه من المؤمنین الاو مسلمان دوستیو مسلمان سره کې <تصفح> اس باجی پکی بیام کې د الله حکم دی منه کېدل په کار نه وچی سو کې کای نه الله تعالی د حکم بیانې چې د دې حکم سره ومن يفعل ذلك اعج از د تعلق کو سات د ذلت واست نه او ساتل را من الله دې نه د دین الله تعالی کې پښې انفسي سگه کامل دین ورنډي نو مر ته وکړه که سره محبت کوي جدا عدن حق غن کو مسلمان رو نه بیا کفر دی بیا بیتین نه او کدا ته بیا دغه محبت کی نو الله منع کړی دنه بل سمن الله په پیچھے دغه الله د دین کی پیچھے په اسی عیسی کې نه کامل مؤمن نه نه خبر نه الله وي مکه پیغمبر محبت د دی وسره اب بیا داسه دوستانی چې په مسلمان ملکونه وي دا ناجایز یم هغه ټوله اسلامی ملکونه چې امریکای لپاره کوي امام حلقه من الله په شې بس نه د ککس موالاته ساتل لري په تعالی کې پېښین پس هي سکه کامل مسلمان نه دي الا ان تدکو منهم تقا د دې صورت مې ته بیان کده موالات کیو مراد دې نه مدارت پر شک اند مطلب دا چ زلکه نسا من نساتہ فدا غنا تاسو زره ده الا ان تتقوا ما جتہ چې تاسو یې لريګه منهم دینه تقات پرې رس سیرت است نقصان خطر ده نو ظاهر ته هغه داسې کې چې تاسو زما زلکه محبت ته زلکه محبت نه راو نو ظاهری ته په سره د زلکه محبت اقارکول حالان چې ظاهر کې فسره خاطر مدارت کې زلکه د محبت نشته داغه د دا بچ کېدل لپاره کار کوي نسترب د خپل حفاظت لپاره د کاپرانونو ظاهري تعبیر اختیارول چې د اغه دي zarar نه بچي هغه موالات ښکارا کول چې پای کې اسلام ته نقصان نه وي پای کې مسلمانانو ته نقصان نه وي نو که د محبت ته ظاهر ښکارا کې ځان د بچاو لپاره د ګنجائش تا لګتاه ست مدارات د دته د zarar لپاره جایز دی نو دا دلته استثناء د موالات د مراد د و تطہ اس ظاہر کیو دغه ترکه چیز ما محبت ده پات جې شیعه غانو مسله د دې کې شیعه د دینه ثابته دی تو کال په درغه دغه یو تقیه درغه یو کېده ده هی دی من ام امامانو کېده درغه امامان امام ای امامان د وسوم درغه امام د امام غاریب یو غار کې پټه ځان سره کتاب لری دې کتاب ته قران دی حق کتاب نه ذالک الكتاب دې کتاب هغه نه ځانته چا ولری امامونه د هغه غایب د پټه اب رازی اخر زمانہ کی نودا عقیده د دین نه ثابت دي لول هغه دغه غلطه ده چې تاسو ټول په گمراهي چې کتاب غزان سره وته ټول عمر به کتابته چې کم مړی کنه به کتاب همړي ځکه کتاب غزان امامونه او امام په خپل باندې هیڅ غیر دي یعنی نو علی د دین تقی و لکه یع علی سره کی وی علی سره اسلام پر حق دارو چون کې نعوذ بالله من ذالک اب بکر صدیق سے بے کفزا وکړه نو بس هغه تزرر او نو بس هغه ځان غلې صحابه د حیثیت کې ده چې یو حق مسله ده صحابه او تطو چې اب بکر صدیق نه هو بار بار نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو معلومي چې هغه د احلو او ټول صحابه او بده باندې امنا او سلمنا ویني نو یلی څوک یې کړو نو به هر حال دا, دا, دا غلط دی غلطه خبري دی د دايات مطلب داده چې تا څراهيري څه نقصان د کافر نکیگی نو بس صرف محبت ښکارا کوي ځلې با محبت ساتي نه دايات مطلب اللہ چونکہ دزل محبت دا الله بیا چې کومه مامله پټه رہا ځلې محبت خوځا نه ښکارا کوي دا څه ځکه الله وي بس ويحذرکم الله نفسه ولاته څه د خپل ذات نه نه دا که د ځلم عمل راځا ښکارا نه قاضي بچا مسلمان بچا پتا رټنګول نه استاذ لکته نشی چې کپرسه ده محبت سٹاو کنه بس الله یو الله نفسه الله تاز د خپل ذات نه اريده الله نه یو اريده الله تعالی معلوم ده اسنه محبت پکې او ظاهر نه کارکه محقق الله وه ظاهر محبت کارکه خیر وازن لکم واسره محبت او کز لکنا او يحذرکم الله نفسه الله تاز د خپل ذات نه نو که د خیر د اسلام هغه کی تنگی نشتا غونجایش ارزګشتا وا سينه غورځله ته پوسکی دا الله نه ویریګ الله تعالی صدق پنجان نه لري او يرنه نو صرف يرول خدانه ویجام يرول الله تبارزه و الى الله المصير الله تبارصید او واپسید نو واپسید صدق پاراغه اغه د عیساب کتاب د پاراغه نکزل ان تحبو ما في صدورکم او تبدوه يعلم الله ورپسیدہ که مضمون بیا بیانی گویا که دا اغیر ما نبی تاکید دے ویخزرکم اللہ نفسا ویلی اللہ المسویر که دا مسئلہ بیان شچید اللہ تا مکوزہ و محبت اللہ دی یرئی اللہ تا دی واپسیدہ ورپسی اللہ صراحات ذکر کئی قانون ذکر کئی او فا آیات که دیرو خبرو تا اشاری دیو, دیو دیر مزامین دیو فا آیات که یر تعالی نل پرم انتحوا ما پی صدورکم کتاسو پټاوه هغه شه هغه مو علت محبت ولت کی نور ارس جیوی ک خپل سینو کې پټاوه او تو دوب یا ده کارکوه محبت د کاکر په جواب باندې صار کې بالکل کاټر حاصل دی او زه د مسلمان مخبه او دا کافران د خدای راولې د ما سره ميند پاکستان نیم راول نه الله باز مسلمانان داسي وي وي بد دیني هي ک خشي جهنم خشا او تبدو یا جبہ اخطار کرے یا فلاسن <سؤال> بند است د اندمو نه پتلگی ته اظهار کوي سر کافر د محبت نو ګره د خو الله ته دی خو پتم يعلم الله الله په دوا لو کوه تا کپټ او تا تخار دی الله تپټ او برابر دی يعلم الله الله تعالی دې لکه د علم نو مراد خو یو چه ده اللہ علم کامل علم ده ده آیاتنا مسئلہ ثابتا شوکے زینہ کی دن سے شیپ اٹھو ام اللہ کو زائر یو طرف تا ده اللہ کمالی علم ومثابت شو بل طرف تا آیات کی اللہ تلات تخویب او یرم ورکا چه منافقت مکہ وزلک دوستانا ممسا ده کافر سا زلکی منافقت مسا ده اللہ تا علم علم ده اللہ ثابت شو او پدے باندے کافر دوستان اخکارا او پتول دے دینا پمنا باندے مرد را گئے زورنا اللہ ورکا یا علم الله الله تمعلوم دا نو یہ لکا یہ تا تخفیق ہوئی ما تا پتا سزا بدا دا. نو کم محبت از لکی نشتا یا الله اللہ اللہ تمعلوم دا نو اللہ با ثواب در کئی تکادر کافر سر محبت کولی او و بیعیم نکئی نو اللہ تلا بتا تس الله کا پتہ نو غزلک کې محبت پروت دی الله با عذاب یعنې الله مطلب دا دی الله تعالی په تا توجهه زاد کړی نو کوم محبت دي نشته نو ثواب دی او کیشته دي نا عذاب الله تعالی په دې پتہ او قصې د هیڅ ذکر صرف د دې دا او کمال علم او قدرت الله ذکر کوي کمال علم ذکر کوي استاپه سینه علم نه پس اسمانونو په دې ټول ابل الله تعالی ټری ګول شي الله قدیر ون پیا یاد کی دا مسلم ذکر کیږي چې کده بداسا د کامل علم دا الله تعالی دی او کامل قدرت دا الله تعالی دی نو دا الله تعالی نه دا کسان بچ کیدنی شي چې کم محبت ساتي یا علم الله الله تعالی ته یا یادګار دوستانه علم دی الله په کوه دی او یا نمو کوی کی ما پاس باندې تسماوات چې پاسمانو کی و ما سبان دی کوی پیلار دی چې پس مګه ګی دي والله الله تعالی ته علا كل شی ان تدیر یو شی باندې قدرت لرونکي مساله خطرنا دا دی وجه الله تعالی په نور زور ورکي يوم پره زور نه ير ورکي الله تعالی د خپل ذات نه مېري بیا ير ورک الله ته واپس کې په ته دې ال تلګي کړي زړه کی محبت دي بیا الله ير ورک چې ګره الله تعالی دی ارزابند ی اللہ تعالی من مصطفی محبت باندې یارم دی به زوره ورک غره بچکی د نشه قادر دی اس الله تعالی مزید تکلیف ورکي ها او حالت د قیامت راهه مخکې یڅ ټیم ګنده عمل او نیک عمل نیک انسانانو ته نیک عمل مخه تشي او ګنده سړی تکلیف ګنده عمل مخه تشي ابه داله څخه چې د کافر محبت تم مصطفی ملنامه کې لیکل سیدا الله دشمن سره محبت ہوا. دا اللہ دشمن دښمن دشمن ترسو محبت, محبت دا د جمع کړي چې کوم د الله سره محبت کافر سره دښمن دی دا کده الله محبت علامه ده چې ستا به د الله د دښمن سره دښمني نه نه چې د الله د دښمن سره د محبت ته د الله سره د محبت دا څه کېدنی شي دی وبل سي دي نو اللهم نزيد يا رب تل تقريب او خوي ورکه الله فرمای یوما قها ورز باندې فرض د قیامت باندې تجد كل نفس. و مې هر یو نفس ما امنه هغه څه چې هغه عمل کول دي من خیر کنيک عمل نه د تر سره محبت باندې دباو د بیا محبت نه ساتل ټول ملکوت پر او بیا نه ساتل او بیا د کافر سره محبت نه کړي دا نه کمل یا نور نه کمل من خیر هر یو نه عمل ته شامل یوم تجد كل نفس بها او رض باندې چې اومي هر نفس ما عملت من خير آنغا چه دکل ده نیک عمل مخضرح حاضر ده دمه تحاضر کرشی چی داستا عمل وما او آغ نفس عمومی وما او آو عملم عمومی هر یو نفس عملت چه دکل ده من سو ناکار عمل مدلتا ام مخضرح و وما عملت من سو ان مخضرح او هر یو نفس اختل آغ عمل بودی چه کم ناکار عمل مخضرح حاضر توس اللہ حالت بیانی یه روڑی خواہ چه عمال مختراله نید عمالو مو بد عمالو نید انسان چه بد عمالو توقعی نو دے با کی اللہ تلا دی انسان دا بد انسان اغا تمنا او اومید را نکل گئی چه دے با تمناو کی توابض اللہ انہ بینها و بینه امدا بعیدہ کاش چه زمان دی بد عمال او زمان بارکی دیری لرے, لرے لرے پاس لید دیری لرے, لرے زپ شرق کې وېدا په غرب کې زپ مشرق کې دا بد مغرب کې وې د عبادت عمل ما په دې چل نه وی مشرق او د مغرب بازدید لپاره ډېر لوی فاصله مس کې لوی فاصله وړې دې مکان لې چې دا خپل ګنده عمل ما ته محامشه نه دا یې راځه چې بیا کافر سره محبت چاہتے او سواله در ته مننه غانه چې خدای دا عمل زما زمان زمانه لری افسوسونه کینده اسنه لا غسره محبت نکره اول سره سره ير دزام چې ناکار عمل مکه وزکه جناکار عمل ته قیامت کې منامه شي نبي به غو تبان چكونه لګي او چېږي کاش ته زما د بد عمل او زما کو مسکی د ډېر ویل په اسلې وچدا ماته محامشه نه وی نن مالی دل نه نو سزا خو سزا نه خدا افسوسونه دی ها هغه سره چې په او آزاد خدا آزاد خدا پک یو بل آزاد بیا ګر الله وی او وحذرکم الله نفس د کافر دوستانه مسلمان د ډېرې نقصان ورنی هغه بیا که مسلمان وي وړانستان کې چې کم ملګری شو د کافر سره کاجر راي باندې دا د جګا امریکای سره په سب امریکا هم محقوز دا پیسې غلې ورغین تن هاګانی او مسلمانان ته د کافر دا د مسلمان لپاره په مثال لوی د مسلمانانو تبعي او ورباد دي پاکستان راوز دل اړير تمانه ان واغستل مسيله بيسي او نور دي وي داکاري ها دته دا جي بیا الله مزيد زورن ور کوي ويحذركم الله نفسه دبد عملنا زنب بچکه الله يريتا نفسه د خپل ذات نه الله يري والله رؤب الله مهربان ده مشفقت بالعباد دا رئیس رحم محبت په کار نه سورہ زورنې او تاکیدات کوي الله وکړو د قیامت مسله روان دي کار خپل ذات نه مې راي لا ته واپس کیږي نور په محبت چار سره په کار نو محبت نه کان خلق سره په کار دي پیغمبرانو سره په کار دي اولیاء سره په کار دي نو الله تعالی دا آگے تعلیم ورکي او آیات ضمن کې رد دي دا آیات په مسکی په مشرکانو باندې مراد دي عبدالله اپنی اپاس ابن روایت تی چی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپیرا را گئی قریش و باننی عوضی بیت اللہ کیو اخپل بوتانو تا اگئی تی اگا اگئی تی دو مرغا گیر حضور اندکره بی غبونه کیو علی مالی چولی سیڈی و تا سی نبی علیہ السلام اتاو پر مل اے خاندان د قریش تاسو د خپل ملت چې کم ستاسو نکد ابراییم و اسمائیل علیہ السلام داری مخلقت تا سکوی نو دینے بیلی سلام طبیعی انما انما نعبدوها حبا للہ لتقر بنا اللہ هزلفا مونگا حجر دی بوتانو محبت کو دا دی دی دے بارگو جی مخدی دنیز دی کی دی دی دی دی دی پارگو جی مونگا اللہ کنیز دی کی اویس این و یهودینم دی عیسی علیہ السلام صدر محبت دا کی دا دا دا دا د دې لپاره کې چې الله تعالی نو الله تعالی دا آیات نازل کړې ده چې پاګی وم وسرته مستقِل قانونونه دي چې کچریتاس الله سره محبت کوي نو الله محبت د حاصلول لپاره لړس ده الله خپل پیغمبر ته وی دي ته وایي چې حتی حتا څو څنګه چې تاسو ګومان کاوه الله تزان نزدې کوي نو داګه د دا پرموتان ډار نه ده په یقین تاسو صداقت تاسو کوي او د الله محبت واړه نه د اغه لاردادا فاتبعوني يحبكم الله زمتا بداريو کے پیغمبر کو دیکھتے اللہ بتا اسے محبت کی اور چزمتا بداریو کے ناریب ریمہ لكم ذنوبکم اللہ بستا سبنا معاف کی رضی اللہ پاک نے تصور ہے مستطاب کہوا پیغمبر کہ اللہ ہی جو امت تو ہے محبت کہاں ندیت ہوا چزمتا بداریو دے تو چې دې ته وایي چې تاسو محبتو کې پیغمبرم بل کې سي وایي دې ته وایي چې جماعت تابعدارو ته تابعداره د مختلفو د اوجنګي باز ټیم کې د بډاو د اوجنګي ورسره د خرينې هرګي تابعداري او د پیغمبر تابعداري په خپل اختیار سره چې تاسو سره محبتي انسان داوه تابع باز ټیم کې کپڑے چته وره پشاندی کپریم والی دا سره ګرځي مې دا هم مکمل وځه پیغمبر مینه خو بایې کستا د الله سره محبت وځه پیغمبر مینه خو بایې در تاسو نشي پیغمبر سره محبت ته وځه پیغمبر طریقې پتا کې نشته ستاسو بدن کې ستاسو پیغام دا پیغمبر تدبیراني نشته ستاسو د الله سره د محبت او د پیغمبر په یو طریقې باندې دا اللہ سر دا محبت دا دوا باطل دا دا اسی دروو دے کہ چرے ستا اللہ سر محبت دینا اللہ چې پیغمبر تاوئی چھ سوک سر محبت کی دا غیر طریقہ ستا تابیداری دیو دیو دی ستا پا طریقہ و ستا پا سنت باندی دروان شی نو یو بیب ام اللہ ستا اطاعت کئی نو دو خبر دی یو با اللہ دے انسان سر محبت دی اب دین با اللہ دے انسان بنونا ماب کئی نو پی دا چې کېدلی شي ستاسو زاتره محبت یو ترې تعبیره زموږ په خنو باندې دا داوود د الله سره د محبت او د پیغمبر سره د ورو دي ورنکه حقیقت کې زموږ استاسو د الله تعالی محبت او د پیغمبر سره محبت کوي نبي په کوي طریقې سره مونږ د پیغمبر اتباع نو دا آیت ما معلومه شوخه دا سني کېدلی چې الله سره د محبت او او د انسان سره د دا دشمني دایو تبہ پیغمبر اتباع داغه سنت بس دکې پیغمبر نه نه کو خلکو نه با پیغمبر سنت او طریقیز دکې دا چې داغه تعبیداریو کینو بس د الله سر د محبت با پیدا کیږي الله بتا سره محبت کوي او الله بس تاغونه نه معاف نو آیت کې قانون هغه دغزی کوي محبت الله د محبت اولیاء باطل ده الله سره محبت چې الله د نه کانو بندګانو سره محبت نی. دا درو دا باطل عب. واللہ اپورحیم اور پس اللہ فرمائی واتے اللہ واتے او اور رسول دلہ تا بيداریک دلہ د پیغمبر تابع داریک فانت او کچری تاسو د الله ته اطاعت نه او د پیغمبر اللہ نه یحبول کافرین نو اعراض دات منی نه نو کافر سکنه چنه منی دلہ تا بيدارینا منی پیغمبر تابع دا دارینا تولی نه مراد نویا کافر شو او کافر صرف ان الله لا يحب الكافرین الله د کافر سره محبت نه کوي نو ګور حدیث کې مرازیحان پیغمبر علی السلام فرمایي جماعت امت په جنت ته داخليږي الا من ابا مگر کم کس چې انکار وکا باندې داخليږي صحابه ته دا حال پاتل زما ټول متین بجنت ته داخليږي او چې کم کس انکار وکنا باندې داخليږي الا من ابا صحابه ته الله مې ابا انکار د پیانبرaría السلام صار struggled من عطاء نیدت Marcel نیدت چے جو زمان تابیداری دیتا به جنّت تداخلی من عاصان چے جو زمان پرمانی و تکت انکار لیا بجه لیتا جیه اللہettreLes حصیح قبلی او بعدد شیخیین روایت من عطاء نیدان ف کتت عطاء اللہ چے جو زمان تابیداری پیانبر straw پرمانی دیتا اللہ تابیداری ذمان تابیداری تا دال لہ پرحبم دا و من عسانی پ ند د الله نه پرمانه کړ او چا چې د امیر اطاعت وکړو زما اطاعت د مسلمانانو د مشر د بادشاہ دی او جماعت امیر داغه اطاعت وکړو نو زما اطاعت او چې د امیر نه پرمانه نو د زما نه پرمانه کړ ند الله تعالی اطاعت او تابعیت ده لا يتخذ المؤمنون الكافرين <تصفح> ندن اسم مسلمانان الكافرين كافران دراء اولياء فتوستاء سراء دزب و محبت المؤمنين على ود مسلمانان ومن يفعل ذلك چاچه وقدام وعلا تودس لدوستانا فليس من الله بس ندده فدنداء لا تلاكي في شئن فإس یو إلا أن تتبعوا مدارات التصيريگه منهم الذين تفتنوا يرسل سرر الظاهريت ومحبت خارك فزلكنا ويحذركم الله نفسه الله تعالى يريت فلرانج زهود ذات بل والى الله وخاسلات ما بلجت المصير والل دي وفسداد تخويف کو نوای په اندرای ان تخفو ما په صدورکم ان تخفو کجرتاه پټاوه ما عام محبت د کافر فی صدورکم چې د پسینو استاد کی یا نو غلط عقاید دي نو د صدور او مراد کنه زده ان تخفو کجرتاه پټاوه ما عام محبته علکه کی دي چې پسنی استاد پک دي دون او تو بو دو یو یاد افکارہ کوي دی لرا پر جبهه اپ بدن سره یا لاح اللہ لا تغبن تو دی نو الله به بدل تر کی کین اعمال لپټکړي ثواب ورنه عذاب ویعلم کو یدمه په جمله زنو په سماواتی جیدي اسمانو کې والا قاولو زنو په لار دی چې د زما کو کې والله الله تعالی دی عنا کل باهاری او شه باندې قدير او قدرت نورون کي دي نتا په ګول شي جکا تر سره دوشمن سره محبت کي بیا یې راور قیامت په حالات سره يومه فاحا ورزنده یعنی په ورځ د قیامت باندې تجیدو اوبام اومی کل نفس ان هر یو نفس ما عملت آج از عمل کرده ما عامل عملت من خیر اندس نیک عمل لان که خرس اعلان کرده محبت منکل نو اوبام اومی دی مخضر حاضر کرده و ما عمل بن اومی عملت نی نفس نو کرده من سو اند بدهن مخضر حاضر کرده دا مان باندې تم کوي وا ما او امنه منت هر یو نفس کړي دي من سو اند بدن حاضر لشي وي دي عممي توتر تمنا به هر یو نفس لو ان بينا کاشوین کاشوین یکان د دې بد عمل د د دې أمداً بعيداً فاصلاً ديراً يا أمداً بعيداً مكان دير خاصة المعنى كبيرة أمداً بعيداً مسافت دير فاصلاً زياداً مغرب بد عمل مغرب كبير دير مشرك دارت من نومين ويحذركم الله نفسه يرئي الله تعالى تأثيراً نفسه ودذاتك بالله والله أنت لا تريراً ومشتك ومشفك, ومشفك وميرواناً والله الله تعالی الرووف می ربانا دې بل عبادت بندگان قلب باندې قل و ایبراهيم كنتم تحبون الله ان كنتم اي مشرکان فجريتا ذو اي يهودياو فجريتا ذو اي مسلمانانو فجريتا زين تحبون الله تاسو محبت لنا الله فلا سرا ان نفسره محبت اراده يقينن نفعت بيوني دي تو عليه قام فتابعون اتبعته بذلك الزمان وقع يغضبكم الله محببكم الكتاب سر الله تعالى ويرضي لكم او ما بكتابه لنن بكم هنا واستاذ والله الله تعالى جل غفور رحيم بهنكم وَيُفَاعِقُ الْبَنَاتِ وَالرَّسُولَ تَعْبِدَ رَبَّكَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ فإن الله يكيننا الله تلا لا يحب ومحبتنا كي الكافرين ذا كفر قون قسران ذا اتاعتنا ذا انكار قون قسر اللهم محبتنا كي نسوكم شد اللهم ذا اتاعتنا علي جي نجا خبنا أو كا انكار تا كي بيا كفر دي أولياء تلبيب مراد تظهر دوستانا